Nógrád Verőcei Legenda. A Szent Javatás még nem történt meg, és talán nem is fog megtörténni, de ha igaz, amit Emil barátom mesél, és én hiszek Emilnek, erős és egyszerű hittel, akkor nem várathat magára soká. Hinnem kell Emilnek, mert Emil egyszerű és igaz lélek, Emil szelíd és béketűrő, és Erzsi az ő neje. És ha Emil kivette azt a szobakonyhást nyaralót a Verőcei parasztházban, ez is csak azt bizonyítja, hogy Emilben igaz keresztényi alázat és önmegtartóztatás lakozik, mert hiszen Emilnek tudnia kellett, mit és főként mennyit, és még főként ebb, mekkora hangon fog erről nyilatkozni hű neje Erzsi, ha meglátja, mit vet ki neki két hónapra, csak azért, mert valamivel olcsóbb, mintha a kastélyt bérelte volna, ezt Emil jól látta előre, és ha mégis kivette, ez csak azt mutatja, ismétlem, hogy Emil szándékosan szenvedni és tűrni akarta alázattal és csendesen, amiben hűneje, Erzsi, az isteni gondviselés és megpróbáltatás képviseletében részesítette őt, mikor csomagokkal felszerelve megjelentek a verőcei nyaralóban. Ezekről a percekről Emil hallgat, Szerényen, mint a gyakorlott, mondhatnám rutinos vértanúk, akik nem szoktak dicsekedni szenvedéseikkel. Amit elmondott, a kis történet, ezt a történetet voltam bátor fentebb legendának minősíteni, nem is akkor este, hanem ugyanannak az éjszakának hajnalra virradó második felében esett meg. Kimerülve az egyoldalú vitában, Csodálatosképpen Emil volt jobban kimerülve, aki egy szót se A házas pár édesdeden pihent. Adjuk hát Emilnek a szót. Kérlek szépen, hajnal felé, éppen hogy pirkadt a fény, arra ébredek, hogy valami csíp. Forgolódom, felhajtom a paplant. Hát kérlek, egy ronda nagy poloska mászik a lepedőn. Na képzelheted. Ha ezt Erzsi meglátta volna, még ez is, rögtön pakol, hiszen ismered. Szerencsére Erzsi mélyen halszik. Lábújhegyen kimászom az ágyból, marokra fogom a poroskát, Nesztelenül osonok az ablak felé, hogy kihajítsam. Hiába. Tudod, milyen füle van, már hallom a hátam mögött. Mi az? Mit mászkálsz? S rögtön utána hangosan és jaj beszél kellve. Jézus Mária, mit viszel ott? Mi az a markodban? Semmi, semmi, próbálom csillapítani. Aludj csak. De erre már sikít, mint akit nem is poloska, hanem skorpió csípett meg. Poloska, poloska! Nem igaz, mondom szántan. nem poloska. Hát mi? Kati bogár, hazudom ilyettemben. Mutasd! Mire én behúnyom a szemem, és kinyitom a markom, és barátom a tenyeremben egy kati bogár feküdt. És én igaz hitemre mondom neked, hogy csoda történt, és meg vagyok erről győződve, mert amit megfogtam, az poroska volt. Én hiszek Emilnek, és a magam lelkének szerény egyházában hajlandó lennék őt, berőcei Emil két és a csodaszínhelyén egy korostort, illetve polostort állítani, hogy a legenda emlékeit megörökítse.